або продовження рослинного життя, або виборсування нагору за будь-яку ціну. Вона вибрала тоді шлях нагору. Так їй здавалось, що цей шлях веде нагору. Виборсилась, випливла. Ціну сплатила ту, яку доля написала на ціннику, не торгуючись. І от результат. Її знову б'ють. Мабуть, з нею щось не так. Це називається синдром жертви. Щось вона колись чула про теорію віктивності, яку вигадали американці. Є люди, створені бути жертвами, а хижаки нюхом відчувають таких людей. І скільки не лий до ванни запашної піни, яких парфумів не уживай, вовк ягня почує. Він відчує запах страху. Спробував би хтось пальцем зачепити Антуанету – «Чи Софію Андріївну? Ото б вони посміялись!» «А Валентина – природжена жертва!» «Мабуть, так десь там записано. Її легко залякати. Її хочеться лякати, бо це вдається. Вона підкоряється. Люди, хворі на синдром жертви, повинні носити в кишені пістолет. Вони зобов'язані це робити». «Треба знайти. Треба відшукати, покласти до сумочки і носити з собою. А краще в кишені. А ще краще просто в руці, щоб бути готовою кожної миті дати відсіч нападникові. Невідомо ж, де і коли на тебе чатує небезпека. Телефон. У неї телефон навчений розмовляти. Так краще. Знаєш одразу, хто намірився завдати удару? Маркіян. Від нього ударів можна не очікувати». «Помилилася». Телефон завдав удару, на який не сподівалась. «Мала, у нас проблеми. Наш бусик затримали на кордоні». «Як?» «Мовчки. Затримали. Знайшли подвійне дно. І товар, звичайно, також знайшли. Бусик конфіскували. «Ти чого мовчиш?» Валя мовчала. «Що мала казати?» Те, що сталося, було повним крахом. Бусик – єдине, що продовжувало приносити прибуток. Це все. Більше нічого не буде. Так чомусь і трапляється, щоб усі нещастя разом. «Мала, чого мовчиш? Ну, затримали, та це ж не кінець світу. Якось викрутимось, викупимо. А навіщо? Бусик уже засвідчений. Що ним тепер, унітази возити?» Нічого, унітази – теж річ корисна. Та що з тобою? Перефарбуємо, номери поміняємо, та й працюватиме, як раніше. Мені одне цікаво. Яка зараза стукнула? Що стукнула? Куди? Не одразу зрозуміла Валя. Він що, в аварію потрапив, Бусик? Стукнути? Це в часи КДБ означало «зрадити», Валюшо – Просвітив темно в КДБшних справах Валентину Маркіян. «Стільки часу їздив, і хоч би що, а тут? Наче хтось заздалегід знав. Я знаю, хто стукнув. Віктор, йому це раз плюнути. У нього на кордоні знайомий. Він і Гамлета здав. «Стравай, Валюшко, як це Гамлета здав?» «А ви що, не знали, вуйку? Валя почала говорити все, що думала, не розбираючи, доцільно злити інформацію чи ні. Це він став Гамлета. У нього на кордоні є дружбан, такий собі і Петро. Вітюша йому телефонує. Дружбан виконує свої митні обов'язки. Знаходить контрабандистів, таких, як ми з вами, отримує премію. А Вітюші на знак вдячності також щонебудь перепадає за табличкою ділення. «Валю, давай про Гамлета ще раз». «Ти впевнена, що це він, Віктор?» Валя була не рада, що зацепила цю тему. Думала, Маркіян вже й думати забув про старого грузина. «Ба ні, голос свойка тремтить, наче учора поховали. Ти впевнена?» «Звичайно, вони при мені про це говорили, ще тоді, по свіжих слідах, коли ми вперше до німців їздили по машини. Я дурно склеїла, ніби нічого не розумію, а Петро з п'яних очей розпотякав». «І ти мовчала, мовчала, ну, Валюсь, я від тебе такого не сподівався, знала, що таку гадюку на грудях тримаю, і не сказала».